приятелите на беженците и активно помага на децата беженци, всички различни и центрове. Госпожа Йорданка Бетрова, учител в 66-те училище, тя обработава и на децата беженци, там има вече паралерка, и на децата в интеграционния център в Овчокобил и э, э, госпожа э, Олга, или госпожица Олга Николова от Верховния комисариат към э, ООН и господин старш експерт э, към РИО, Станислав Горъев. Благодаря ви, че уважихте нашата букана. Бозволяйте ми в началото да забочам с госпожа Бетрова, може би тя има практическа насоченост э, към интеграцията, към работа с децата беженците. Казва се от 5 години съм преподавател по български език в Агенцията за бежанци. А, всъщност, а, самата агенция, групата за, за деца а, е сформирана много по-късно, отколкото тези групи, които са предназначени за възрастни хора. Поканихаме да, да пробвам. Ако може така да се каже, да работя с деца бежанци, независимо, че не съм работила в ICS, само като преподавател по български язик. И така я започнах. При, на, на 2009 -та година, а, през 2009 година през самия интеграционен център са минали много деца бежанци, горе-долу 60-80 на година в групите, като всяка група... Всъщност, групата беше само една в началото, от година и половина вече... Всъщност, последната година се сформира още една детска група, тъй като се има предвид вълната от Сирия и недостига на преподаватели автоматично, Де от колежките поеха детската група, втората детска група. И всъщност аз работя с децата от 2009 година. В началото бяха само от Ирак, защото проблеми имаше в Ирак, вие знаете. А в последствие се появиха деца от Украина, от Афганистан. От Иран имали сме а, различни възрасти деца от а, 8 до 18 години, включително и такива, които са непридружени. С тях а, се работи а, паралелно, как, а, както в смесени класове. Ако <знава> знаете някога в българското училище, имало такива смесени класове и нещо подобно. Защото децата са на различни нива. Те не могат не са уеднаквени, както в обикновените езикови курсове. И за това е трудно да се работи, защото непрекъснато идват нови и нови деца и трябва да започваш от начало. Някои от децата са стигнали определено ниво, други са вече почти завършили учебника, по който се работи в интеграционния център. Така, че е, никак не е лесна работата, е, тъй като в началото групата бяха доста големи. Групата беше голяма. Е, от порядъка на 14 до 20 души. Вие знаете, че в езици на се учат с такива големи групи. Обикновено до 10-12 човека. Но... Откакто работи и другата група си разпределихме работата с колегите и от тази година учебна с моята директорка 66 училище, тъй като аз работя навременно и в училището и в интеграционния център, а, така спонтанно сякаш се появи идеята да... Сформираме един клас само от бежанци. В нашото училище в принцип има бежанци. И от Ирак имахме, и от Афганистан, от Украина също. Макар, че Украина сега има проблеми, политически и економически, но още тогава имахме деца от Украина. Сега, там е работата, че децата не стоят непрекъснато в агенцията, а някои излизат на външен адрес и зато казах на директорката, че не съм сигурна дали те ще посещават редовно учебните занятия. Нямам нищо против да поеме една такава паралелка. Все едно работи в интеграционния център. Дали ще бъде в училище или в интеграционния център? Мисля, че няма никакво значение. Но така или иначе сформирахме паралелката. Децата в началото бяха 15 на брой, в последствие 20, обаче какво се получи? Работим по програмата за първи клас, нека да кажа по всички учебни предмети, не само български язик. И така им е по-интересно, защото на лице са учебните помагла. Вие знаете, че за първи клас всички учебните помагла са, се дават от държавата и няма нужда те да влагат някакви парични средства. А, на децата им е интересно и, Започнаха деда тредавно на училище, като родителите ги водеха в началото. Обаче в последствие родителите решиха, че децата могат сами да се придвижат до училището, тъй като това е близо до агенцията. Аз само ги придружавам до а, автобуса. Понякога пътувам и с тях. Автобус 73 отива директно до агенцията за бежанци. И, а, Трудността идваше от това, че те нямат пари да си купуват закуски, както останалите деца. И в началото гледаха малко така, как да кажа, както главния гледа сития. И беше много неудобно, но тъй като нашата държава, знаете, че отпуснала средства за закуски за децата в начален курс, Някакси нещата се тушираха до известна степен. Но е, определени деца имат такава възможност. Не знам, родителите им вероятно имат такава възможност да им дават пари и си купуват закуски. Но е, самият учебен процес е, така, им, е, им е по интересен отколкото дори в интеграционния център, защото... Вие знаете, учениците разгръщали сте ги за първи клас. Те са с много картинки, много иллюстрации. Така че децата проявиха интерес и желание да учат български язик и много бързо напредваха. Знаете, че децата много по-бързо освояват езика. Е, разбира се, можем да кажем, че различните деца по различен начин достигат до определено ниво, но Жалкото е това, че и в интеграционния център и тези, които са в 66-то училище, които са, постигнали, които са научили вече почти езика, добре говорят, могат да общуват с българските деца. Нашите деца ги приеха с, може да кажа, с отворени обятия. Децата дори им помагат и понякога им дават от своите закуски. А пък директорката всичко, което остане, дава на децата като допълнителна закуска. Издействала и плодове. Плодове за всяка седмица, два пъти седмично, всъщност да получават и плодове. Така че лошото е, че не е лошо, то не може да се каже лошо, че точно тези деца, които са най-добре подготвени, те заминават за. Или за Германия, или за Франция, Холандия, тези страни ги привличат, но най-вече Германия. Те непрекъснато говорят Алемания, Алемания, отиваме в Алемания. А, питам ги, а България не е ли хубаво? Хубаво е госпожо, но нашите родители искат да отидем в Германия. Това се явяват и обикновено тези, които се явяват, защото децата, които трябва да учат в, втори, от втори клас нагоре, трябва да минат през регионалния инспекторат за изпит. Да. А, съответно, много от, от интеграционния център минаха с този изпит, но една част заминаха почти да. веднага. Благодаря. Аз веднага нали, прехладам към господин Станислав Георгиев точно за това смисъл за... за как се извършва, се извършва процедурата по образнаване на клас. Добър вечер. Чувате ли ме, защото аз нямам още усещане с този микрофон? А, значи, проблема не е само до процедурата за даване на клас. Аз мога да ви разкажа, разбира се, веднага, но имаме а, много повече проблеми, до, които се отнасят до допускането, до достигането на децата до училището. Малък е броя на децата беженци, които стигат при нас до изпит. А ето госпожа Данче ще ви потвърди, имаме 100% допуснати да влязат и да учат. Ние не, не сме спрели нито едно дете в стремежа му да влезе в масовото българско училище. Въпросът е някъде другаде, той е очевидно много по-сложен, той е, а, се отнася както до всички процедури и до, до цялата сложност, която държавна, държавата като машина дължи на всички деца, които живеят в България, да посещават училище, а все още не, не са създадени достатъчно добри организационни и законови постановки нямаме добри за допускане на децата до училище. Включително, например, това, което е и според мен е много удобен момент е да го кажа сега тук, когато виждам толкова много хора от да, такъв иммигрантски происход. В България всички ученици всички деца до 16 годишна възраст задължително трябва да посещават училище. Всички а, ученици в България, които са на такава възраст и не посещават училище, подлежат на а, сериозен контрол от държавата. Очевидно, обаче, а, този, тази голяма бройка а, деца, не само от сирийски происход, нас по принцип ни интересуват всички деца, които живеят в България, в частност мен е на територията на София, но това не означава нищо. Всички деца, които са в България, трябва да посещават училище. Явно има проблеми с адресната регистрация и с разбирането и на родителите за тази необходимост. Така че, ние, защо поставям въпроса така? Защото ние трябва да работим ръка за ръка. Не е възможно държавата да каже... Пускаме го и, и то да не посещава. Тук познават ме достатъчно хора от а, няколко години съм а, перманентен председател на комисията, която допуска, която се занимава с такъв изпит на а, деца. А, всички знаят, че не сме имали конфликти, освен от време на време, с а, претенциите на някое по-голямо дете, но откъснало се за дълго време от училище да учи с... А, разниците си. И там ние не сме много съгласни, защото знаем, че то ще бъде а, отблъснато от езиковата бариера и от факта, че има големи пропуски в а, времето, в което не е посещавало училище. Затова нашата много, така, нашето голямо настояване е да си подадем ръка всичките и да доведем тези деца до училище. Да, голяма болка е да, да гледаш такива здрави, прави, живи, интелигентни деца да тичат между някакви а, телени огради. Аз лично а, трудно го приемам, а, а, считам го за неморално. Но проблема, пак казвам, е двустранен. Тази част, която касае регионалния инспекторат по образование, сега ли да разказвам или да оставим малко и на да. Да, да, значи, имаме цяла процедура, имаме и едни а, а, много сериозни стъпки, които предстои съвсем скоро, да, до, до, до средата някъде на годината, да бъдат а, предложени като цял пакет а, на по-високостоящите от нас институции на Министерството на образованието и науката и на Агенцията за беженците. Като и там очакваме а, добро сътрудничество на ниво министър на образованието и председател на Държавната агенция, защото нещо се случва, което ни пречи да, да, да съгласуваме усилията си до край. В смисъл, добрата координация? Добрата координация някъде ни се губи. Много се надявам до, до средата на годината да предложим такива мерки. Ако ви е интересно, ще ви разкажа да. по-нататък това, което зависи от нас. Да. Но нека да направим така, че да, да бъдем а, заедно. От едната и от другата страна децата се нуждаят от а, подкрепата на всички, които са по-големи, по-зрели и по-съзнателни от тях. Повдаря ви, да. Госпожа Елена Атанасова, заповядайте. Добър вечер. Елена Атанасова се казвам и съм председател на Държавната агенция за бъженците. А, тук... Трябва да се съглася с господин Георгиев от регионалния инспекторат, че ние като общество трябва да си подадем ръка и да се грижим за нашите деца. Независимо от това дали са бъженци, дали са български деца, те имат право и равни права и еднакъв достъп до образование трябва да кажа още, че преди да стигнем до образованието и да, до интеграцията посредством образование, ние първо трябва а, да ги адаптираме към нашето общество, към нашата култура и към нашия език основно. Знаете, че езика е основно. чрез езика общуваме. А поради тази причина понякога а, на хората от им се струва, че ние се забавяме с интеграцията. А, аз бих казала, че не се забавяме за това, защото те трябва да преминат през езиковите курсове, за да могат да бъдат записани в училище, както и госпожа Петрова каза. А, в 66-то училище има един цял първи клас. А, тук, може би, някой ще попита защо не са в другите първи класове, А, Б, В и така нататък. А, като бивши преподавател от системата мога да кажа, мога да кажа че не бива да бъдат в другите паралелки, не за това, защото са различни в никакъв случай, за това, защото те имат друго ниво на езикова подготовка. Тогава, когато нивата се изравнят поне приблизително, тогава във втори, трети и в другите класове те могат да бъдат разхвърлени заедно с българските деца. В 66-то училище, освен че, има първи, освен, че има деца от първи клас, а, има, има деца и в четвърти, и в шести, и в подготвителна група. А, в в 149-то училище също има а, сирийски деца а, в националното средно училище, което, с което ни дали една ограда, т.е. Изключително удобно е за придвижване, както и 66-то, така и 149-то са училища в, близ, в близост до агенцията. А, тук има и в 113-то, в 28-то, 105-то, в професионалната гимназия по телекомуникации, в 45-то училище, в 141 во и двама студенти в нов български университет. А, относно това, как общуват българските деца с сирийските деца? А, като биш преподавател, аз също съм обучавала деца бежанци. Мога да кажа, че а, изключително добре общуват, а сега като представител на агенцията а, постоянно говоря с нашите деца. Те разказват на българските деца за бита, за културата. А, общо взето а, общуват Абсолютно приятелски. Не можем да кажем, че а, има някаква разлика. А, дори днес, като си тръгвах, а, две от нашите, от българските деца, чакаха своите приятелчета да играят на игрището на нов български университет. А, относно, а, имаме деца и които посещават частни училища. Знаете, че това е по на родителите. Родителите решават дали да ги дадат в държавното училище или в частно. Това са 7 деца. От 1 до 12 клас посещават частния училища и 6 деца посещават иракско училище. Относно това, дали, дали българските учени... с българските ученици още преди беженските деца да поступят в училище. А, учителите, както разбрахме от госпожа Петрова, а, са провеждали множество беседи както с децата, така и с, на родителски срещи с родителите им, че в училището ще има деца, бежен, деца беженци. Т.е. те са информирани и знаят. До сега не съм срещала някой от родителите или пък от децата а, да има негативно отношение или някой родител да премества детето си в друго училище, защото тук има деца на беженци. В разяснителните кампании тръгнаха още през 2009 година. Тогава аз не съм била служител на агенцията, но пък съм била в системата на средното образование. Както ви казах самата, аз съм обучавала дете от Е Ема, с която и до ден днешен си пишем, Независимо от това, че тя не е вече на територията на България. А, тук а, трябва да кажа, че говорим за децата, които все още не са получили закрила. крила. А, онези, нези, които вече са получили закрила, крила, а, те се ползват с правата на българските граждани. А, някои от тях излизат на външни адреси, а, други пък заминават за чужбина, както разбрахте. Много от тях заминават за чужбина в Германия, в Холандия, в Франция в зависимост от това къде имат роднини, къде биха могли да бъдат посрещнати. Благодаря. Деница, заповядай. Благодаря. Добър вечер и от мен. А, аз казвам Деница, работя с беженци от 2007 година, но по-интензивно от 2011 и разбира се, от началото на беженската вълна вече, съвсем интензивно, мога да кажа. Винаги съм споделяла, че един от основните фокуси на моята работа е бил свързан с децата и това се дължи не толкова на хуманната страна на нещата и не само защото за децата можем да кажем само най-хубави неща, но и защото всички тези деца, които преминават през територията на България, са утрешните посланици за това какво представлява България. В историята има редица случаи, в които емоционалните отношения и емоциите свързват хората, понякога дори определят и държавни политики и хора, които са получили добро отношение, които са получили добър спомен от нашата страна, могат да бъдат наистина нейните най-добри посланици. А и ние самите не знаем какво ще се случи с тези деца утре. Представете си, че част от тях са на отговорни позиции в бъдещия международен свят. Представете си, че те един ден си спомнят за нас и че България има полза от, от начина по който се отнесва към тези деца. Така че винаги сме се стремили с моите приятели, с които работим доброволно във всичките тези месеци, наистина да обръщаме внимание на децата, особено що се отнася до преодоляването на психологическите последици от това, че те са деца-беженци. Защото за голяма част от тези деца а, самата, самото бягство, дори самото пресичане на границата е голяма травма. И в значителна степен, макар, че голяма част от тях се смеят, голяма част от тях, ако отидете сред тях, ще се дигнат ръчичките и ще поискат да ги гушнете, истината е, че дълбоко в себе си всички тези деца ще носят белега на, на конфликта, белега на бягството много дълго време. Това, което организираме обикновено в рамките на, на чисто доброволните ни усилия, е свързано най-вече с практически занимания, с занимания по приложно изкуство, часове по музика импровизирани училища, доколкото имаме тези възможности за това децата да учат български и английски. Има голям интерес от децата, които се намират в лагерите, да, да учат музика, специално да се занимават с компютри и напоследък така има и желание за математика конкретно. Различни са проблемите на децата беженци, в зависимост от това дали те се намират на външни адреси, дали живеят в местата за настаняване, защото в местата за настаняване разбира се бихме могли да организираме различни занимания, но за децата, които се намират на външни адреси работата с тях е много по-трудна. Разбира се, най-голямото предизвикателство е факта, че никога не се знае колко време ще може да се работи с едно дете, защото съдбата на тези деца винаги зависи от решенията на техните родители и от, за съжаление, факта, че България е по-скоро транзитна страна за беженците, отколкото страна, в която по-голямата част от тях виждат бъдещето си. Част от тях сменят много бързо решенията си, понякога хора, които са ни казвали, че искат да заминават, след това се оказва, че всъщност нямат нищо против да останат. Но, докато в, но при всички положения тази динамика в решенията определя в значителна степен и нашата работа с децата и влияе върху нея. Разбира се, много са различни обстоятелства то от това, което се случва в София и това, което се случва в другите населени места. Напоследък карма ли е в а, фокуса на медиите, макар и не чак толкова много, колкото предишните протести в други градове, но е факт, че има а, така, опити и тези опити ще се засилват с началото на, на европейската кампания на изборите. А, има опити да се използва ситуацията там и да се търси напрежение. А, нямаме данни наистина за момент да има проблеми конкретно свързани с родители, на български деца, които да имат проблем с това да има деца-беженци в нормалните училища. Но а, възможността да се ходи нормално на училище по-скоро съществува основно в София, отколкото на другите места. А в София, в много от а, а, местата за настаняване, например, във враждебна, има голям интерес децата да посещават училище, но те нямат транспорт и нямат възможност да посещават училищата, които родителите им биха искали да ги запишат. Така че, ако трябва да обобщя само с две думи, действително, от една страна големия проблем е достъпа, от друга страна е и качеството на образованието, защото когато не се знае колко време на практика едно дете може наистина да с него може да се работи, това разбира се влияе и върху качеството. Това, което сме си обсъждали, това е последното между нас в рамките на доброволците, които работим, е, че България, бидейки страна външна граница, в крайна сметка трябва да се приготви за предизвикателствата. Знаете, че от Марокко до Украина цялата външна граница на Европейския съюз е тресе от различни конфликти. Не е необходимо, разбира се, да се всява напрежение, но е факт, че през, ако приемаме факта, че има движение на стоки, на услуги, на капитали, трябва да приемем факта, че има движение и на хора и тези хора не се движат само в рамките на Европейския съюз, те се движат в рамките на целия свят. И може би би било добре да се помисли за изграждането на различни културно-информационни интеграционни центрове в места, които се намират по границата и в София, разбира се, като там да, се, да има просто постоянен персонал, който се занимава действително именно с тази културна информационна интеграция. Защото това е част от комуникацията, част от намаляване на напрежението, хуманността и въобще един по-съвременен, модерен образ на България, който аз самата бих искала да виждам навсякъде по света. Благодаря. Благодаря. Госпожа Николава. Аз бих искала да предложа от съвременния образ на България да се върне малко върху същността на въпроса, който мисля, че ни е събрал тази вечер и това е а, каква е тази практическа или най-вече юридическа невъзможност към този момент децата да са в училище. Защо от двете хиляди деца, за които говорим, има около по-малко от 70 деца в а, училище. Като Законът за обещането и беженците в момента реално погледното не позволява включването на децата в образователната система. Защото члена, на който на чието основание съществуваше на редбата, извинявам се, че сега ще, нали, ще, ще, ще се влем в една малко по-юридизирана история, но тя е много важна, за да разберем чисто прагматично къде е проблема. Тоест, членът на чието основание съществуваше на редбата, върху която работи господин Георгиев, го няма Тоест, ам, конкретната ли няма, основанието за това децата да бъдат в училище е отпаднало. Дали това се е случило нарочно, или поради невнимание, това е тема на, на друг разговор. Защо децата не са в училище? Защото без да минат курс по български язик, който към момента се предлага единствено и само в Овчекопел за много ограничен брой деца, въпреки че учителките там полагат всички възможни усилия да им предоставят качествено а, образование по български язик, няма на друго място такъв курс, съответно няма кой да подготви другите деца за изпита, на който те могат да се яват при господин Георгиев и няма те как да, бъдат, да бъде определено нивото и да бъдат включени в българското училище. А докато не се разреши този проблем, България ще продължава да нарушава своите международни задължения, което е до третия месец от подаването на молбата за закрила, детето трябва да бъде в училище. Нали. Говорим за децата, които са още в процедура. Нали. А вече не говорим за децата, които са пути то трябва това да поленто, всяко дете, което се нуждае от международна закрила, трябва да бъде в училище до, до третия месец. Това задължение България го нарушаваше и преди сега се си ситуация с много по-големия брой на децата. Дори когато децата бяха малко, те не бяха всичките в училище, и защото в Пастрогор нямаше курс по български език, защото в Баня, въпреки хилядите обещания, нямаше курс по български язик, и курсът по български език се случваше само единствено в София. А сега положението е много по-драстично, много по-лесно се хваща от простото око без допълнителна лупа. Децата са много и не са в училище, защото не съществува правното основание, защото не се променя закона, защото не се създава евентуално нова наредба, която качествено да уреди този въпрос. И и да се, да се стиг... стигнем ли ние до момента, в който чисто юридически, чисто прагматично децата имат достъп, защото в момента този достъп е отказан, а нека да не започвам темата за непридружените деца, които са над 16 годишна възраст в най-голямата си част, където вече образованието не е задължително и които, реално погледнато, не стигат до училище, защото и нямат и настойники по печител, понеже говорим за интеграцията на, на всички деца, и на тези, които идват със семейство, и на тези, които идват без семейство, каква е тяхната интеграция? Прослови, че те не могат да направят едно правно ли изявление защото няма назначен настойник или попечител, който да ги представлява. Те дори животоспасяваща операция да трябва да преживеят, няма кой да се подпише, нали, за да я преживеят. Аз съм съгласна, че образованието е животоспасяваща операция, защото е най-важното нещо, защото е ключа към интеграцията на всяко едно дете, но то няма как да се случи, докато не се премахне тази юридическа бариера. След това, от отново практична гледна точка, възможността на Държавната агенция да подсигури курсове по български язик за всички, си, които желаят. Аз във случая няма да коментирам това, дали децата чакат да заминат, дали родителите чакат да заминат. нашето задължение е да предоставим образование на тези, които са тук към момента. Никой не може да бъде накаран на сила, но тези, които го желаят, трябва да имат и юридически, и практически тази възможност. Докато те я нямат, цялата, теория, цялата тази дискусия, която водим, е, е, е теория и е теоретична, какво може да направи ВКБОН, защото вие ме попитахте какво би могло Върховния комисарят като международна организация да, да допринесе? Това, което в момента нали, се опитваме да направим, да организираме курсове по български език чрез неправителствената организация CARITAS във всеки един от центровете, където нали, това не се случва. Сега тук господин Георгиев ще ви каже, че тези курсове не могат да заменят курсовете, които се правят от Държавната агенция, защото... Реално погледнато, този курс трябва да бъде признат от Министерството на образованието, за да може децата да се явят при него на, на изпита или да се яват в а, Сливен, пред, нали, на изпита пред регионалния инспекторат там. А, за момента, единственото, което ние можем да направим, е да дадем възможността на децата да изучават български язик с квалифицирани преподаватели. А, какво ще се случи след това? По какъв начин българските отговорни институции ще уредят този въпрос, дали ще се възстанови тази алинея в закона, която да дава възможност на децата да бъдат записани в училище, дали Държавната агенция ще организира курсове по български язик във всички центрове, в момента в който ние ще трябва да се отеглим, защото този момент ще дойде много скоро, след, след една година или дори по-малко. Това вече е въпрос, който и разбира се, другото, което ние можем да направим като организация, е да предоставим добри практики. Ние много често също водим дискусията и с господин Георгиев, и с госпожа Данче, и с другите учители, когато сме се събирали с учителите, които преподават на деца бежанци водим дискусията, тря, трябва ли първо да бъдат записвани като слушатели, трябва ли директно да се записват в същия клас, който е тяхната възраст, могат ли първо да ходят и само да гледат. Не, всичко това са много важни дискусии и има добри практики по света по този въпрос. Има различни модели, има френски модел, има немски модел и така нататък. Но за да стигнем до тази дискусия, предлагам първо да разрешим въпроса как децата да бъдат в училище чрез... Законово уреждане на, на, този, на, този, на този проблем. Да. Ами, алинеята е пишело, че на, на основа, на, според наредба Еди Кояси, по този начин, се... наредба номер 3. 000. Точно така. -та за обучение на деца... Не, <сък> Забравих, че записвате. Наредба номер 3 от 2000 година за обучение на деца беженци в българските училища. Тя е създадена тази наредба на основание както на Закона за народната просвета, така и на тази линея, която предвижда такова обучение да става в Държавната агенция първо за бежанците по български язик, след което да могат децата да минават на този изпит. Да продължи ли сега или... Да, ние ще продължим, да, да. Да оставим госпожа Николова да, да си довърши, защото... Ние, ние той още, да, да ще продължим. А, зна... така. Да, благодаря. Преди смисъл да, да дам на публиката смисъл въброси, да задават такъм нашото гост, искам, бих желал господин Хосе да той е управител е, собственик на Паластинското училище в София от 2 и, 1, 2, и 2. Там е, има смисъл... Има палестински лицензи, главно там децата учат на арабски, плюс български и английски. И разбрах от него, че може би над 50 деца беженци тая учебна година учат там. И смисъл искам от него да знам за това защо решили тези беженци да учат при вас. Каква е причината за това? Здравейте от мене. Моето име е Хосейн Абукълбен, председател на палестинската общност в България. Uh, Собственик и директор на Палестинското училище. Uh, аз след това, което чух, може би искам малко да коментирам. Uh, главно, аз мисля, че uh, проблемите на децата, бежанци, когато говорим за адаптация и това е като заглави на вашата среща, uh, може би е да проста. Каквото е нали, моето мнение. Когато говорим за адаптация, трябва да има адаптор. Адаптор между, да кажем, високото напрежение и ниското напрежение. И ако кажем, тези деца, те са сега с ниско напрежение, да може да се възводват от високото напрежение, трябва да някакъв адаптор. Аз мисля, че арабското училище може да бъде този адаптор, който може да помогне тези деца да се адаптират и да се интегрират в, обществ... в обществото или в, образ... в системата на образованието в държавата. Е... Проблемите, главните проблеми на тези деца, ние както виждаме, първо транспорт, най-големият проблем, защото сега, ние по принцип, когато започнахме тази година, учебната година, дойдоха много деца. Ние, между другото, Имаме сто деца, ако госпожата може да ги пише при нея, сто деца бежанци. Э, имахме възможно да приемем повече, но техен проблем беше транспорт. Как да се э, пристигат до нашето училище? Нека да говоря малко за този проблем. Аз съм свидетел, миналата седмица децата тръгват от училището. Аз закъснях малко, имах някакви работи. После излизам да си кашвам в колата и виждам ги нашето училище далече около 600 метра от э, метростанция. Те трябваше да се прибират с метрото до Люлен, където живеят. Ходиха биша, четири деца. има малки май втори клас, първи и втори клас, имаше големи пети или десети. Тръгнаха към метрото. Аз ги видях, когато се върнаха. И викам, защо се връщате? Викат, върнаха ни от метрото. Те ги хванаха, защото те опитват да избягват под, нали, под бариерата, да минат безблатно. Викат, върнаха ни от метрото. Сега отиваме да пробваме с трамвая. И пак в другата посока, около някъде 400 метра, трябваше да се качват с трамвая. Е, те се качиха. Аз не знам, аз тръгнах. Следващия ден разбрах от тях, че ги хвана нали който търси билетите. И имаше един друг, един арабин, май беше в трамвай и той платил, платил глобата. Това един, ето, давам ви жив пример от проблема на децата. Те не могат да купуват билети. Друго. Ние пробвахме да им издаваме, като палестинско училище, ми да им издаваме карти, нали, като ученически, да могат да получават намаление, да купуват такива карти месечни с намаление. Когато ходеха в централата, където се продават тези карти, те им казаха, вашето училище, нали, палестинското. Не в системата, ние в... не, не можем да ви продаваме. Смисъл, не ги бръзнаха. Не признават училището, за защото не е в системата на Моя. Сега искам да ви кажа нещо за нашето училище. Нашето училище арабско училище. Нашата система, по принцип, цялата програма, Арабско-палестинска програма, както училищата в Палестина. Ние добавим български язик като втори чужд език, по принцип, първи чужд език, английски втори български. И нашите деца, които повече от децата, те забочат да учат български, но с време трябва да е, нали, като завършват да са добре, да говорят и да е, пишат много хубаво български. Този проблем, например, имахме тази година такива, такива деца, които нищо не знаеха български и деца, които са набреднали, защото те са бяха бреди при нас, направихме в същия час те ба арабски другите предмети заедно, но български език те се разделят. Една госпожа започва от нула, другата забочва дали, за напредналите. Е, Вие сте отделили специално учител за новото дошли? Да, точно. За Български език те учат от АБВ, от буквите, защото проблема е, се вижда най-много при големите госпожата когато каза малките деца от първи клас, втори клас, лесно за тях да забочнат всичко на български. Но големите, 6, 7, 8, имаме деца, например, 10, 11 клас, който и 10, 11, какво, какъв български ще му научиш, например, трябва всички предмети да ги учи на български. И затова аз мисля, че арабското училище е един адаптер, който ако се пак се адаптира самата система. И това Но, ние мислехме. Ви имате ли предложение към МОН, Към Риу, да работите ние, заедно? Не да. мислехме В началото на тази учебна година, когато си говориш много по медите за проблема, и министър на образованието каза, че трябва да работим и да решим този проблем, ние написахме официално писмо от нас, от училището, към МОН, че ние можем да участваме в решението на този проблем. Така че, Имаме и такива учители, които са завършили България, знаят двата езика и могат да преподават същия предмет на двата езика. Така лека болека лека големите деца да се адаптират и да приемат э, самото, нали, самият предмет. Предложихме, че можем да приемеме, например, э, сутрин около 70 и след, след обяд, като вечерно обучение или втора смяна, можем да приемаме около 200. 200 деца. Написахме писмото, чакахме отговор, те си обадиха от министерството по телефона, казаха какво, каква форма на помощ може да. Аз им обясних това, което можем. Ние сме частно училище. Викат това означава, че е безблатно, викат Министерството Министерство да плаща сумата, която аз знам от медиите че едно дете в българското училище струва на държавата около 1200, около 600 евро да кажем. Вие искате държавна субсидия смисъл? Не, не, аз, аз казах, аз предложих на Министерство, ако искат те да плащат за тези деца, но не да плащат э, такса за, например, като част училище, някъде таксата, която, както плащат на детето в другото училище, българското училище. Защо толкова им струва? Ние не искаме да бичелим от целият проект, този проект. Предложих на тях около, например, 700 евро, защото аз сметнах училището след обият, ще ми струва някъде 150 хиляди евро, ако ще плащам на учителите, ще плащам на нали, всичко, като разходи, и 200, някъде по 700 евро на детето, ще можем ние да им направим тази програма, която искам он, така да, им, да ги адаптираме с uh, системата. Викат добре, ще ви и после никакъв отговор, не съм получил от министерството До сега. И не е даже тогава имахме и лиценз за вългарско училище, ЦУ като средно -общо образователно. И Аз да ви кажа, от ядосварито се отказах и дадох молба и се отказах от лиценза даже. Ние ще продължим. И... Да аз да, э, до вас мисля, се че има деца бежанци, нали в Цирие. Да. Може да се пресаде, да момичето. Да. Кое, кое кое учи вашето училище? Клас قد يكون هناك مستحيل هل يمكنك أن تكون لديك أساسي؟ ما اسمك؟ خليل شتى وكادسي وكادسي وكادسي لا يمكنني ممك... أن تساعدني في الترجمة أسفل، لكنني سأساعدني في هذا أنا فلسطيني سوري في كم أساسي؟ عشر مستحيل، هل تفهمت بشكل أساسي؟ لماذا قررت أن تدرسينا؟ أول شيء لأنني عربية، وأنني أفهم عليها، وأنني و شيء سهل التعامل والاساتذه العربية وفي لغة بلغاريه هناك و بتعلم منا بتعلم البلغاريه ومنا بتعلم العربي يعني هالشيء بيساعدنا كثير اذا اسميصل زنيغو بوليستوف في البدايه а, смисъл беше, каза, на мене ми лесно в началото да уча българско училище, защото те говорят там на арабски, материалите и преподавателите говорят на арабски. В същото време там има български, което всяка дума, която не разбирам, има преводач до мен. Смисъл самия арабския учител. А това за мен като първа стъпка е много важно. Той е като медиатор българското училище. Шахлетанитан Адат Тахалид. Адат Тахалид Месален. Исмихалий или той каза ми страх защото имам чуждо име халил ми страх да бе да ако ходо богер сучиршта а система така го чул то е така да бе да усмиван или ботограван така ето господин хайри също може да ни помага с превод да с превода искам дума, после окей а аз просто да извинявам се да бред, да добре малко. да да في حساب ثاني ايماني في عندك سبب ثاني ليش رحت على المدرسه مثلا انه خايف انت مثلا من لا الوضع مو لا مو خايف من الوضع اول شيء مثلا بس أخذ الاقامه انا لسه ما اخذ اقامه بس اخذ الاقامه بصير أدخل على المدارس على بصح احنا هلا بالعربيه من دون اقامه مثلا بهيئوا لنا هالشيء اسمي سيركازا اوشتاس تشاكام <تصفيق> ستاتوت زبجنت اي برفتوا училище مدنغا لي شانص بدنا قاعده او تشدب دز بس ما بس ضمن ان لي كورس ببلغارسك زيك اي ستك اي تو تفضل احكي اسمك برساويسيا مرحبا انا اسم ايا انا ادنايسي انت؟ من سوريا اه من سوريا نعم انا ادنايسي من كم وقت لك هنا في برغاريا؟ اه سنة اه وتدنايقو دينا نعم وتدنايقو دينا سيتوك لماذا قررت تدرسي في المدرسة الفلسطينية؟ أول شيء يعني بتعرف إنه جينا على أوروبا ما يعني من مستحيل إنه إنه إنه يتعلم اللغة بسرعة تانياً سهل التعامل يعني انا قررت يعني أدرس بالمدرسة الفلسطينية لأنه سهل التعامل مع الطلاب يعني يعني يعني يعني а, ние, но талим и българи, ние, но хем бял му на араби, ухам бял му на българи. А, смисъл, каза, от една година съм тук. За мен беше болесно лесно да уча арабски в началото, по-лесно да общувам с моите, нали, съученици в това училище. И, може би, по-нататък да бъдат. И хем в това училище също учат български, освен арабски. Ти знаеш арабски? Не. също? Не знам. اذا تيخ بولس طيب بعدين مقرر تظلي هون احتمال وحابه تدرسي بالجامعه مثل هون لو ظليتي ايه اسمي صتيا може возможно у тебя да остане тут в болгарии да следует се туда в университета اكو شو على مدرسه بلغاريه مثلا حد يتعامل معك مثلا ايه, ايه؟ مي حدا حكالك مثلا لا يعني انه تسحب ال... تتعامل مع ال... ال... ال... يعني العرب انه مثل كازا مسترخن اللي, عرب... اللي دخوف نتشارتو بوغرس وتشيلشته وما لنيزايش شو برستو استرخ اولا يعني انه لانه التعامل معهم تيكون غير التعامل يعني اللي بيتعاملوا مع بعض може би смисъл, защото тя каза, имате друг менталитет или друга ценностна система и в началото ми е трудно да адаптирам толкова бързо. Да, да, от Ахалид В Смисъл, по-бързо, като традиции, като пит и начин на живот, по-лесно веднага в палестинското училище да адаптират. Може би това е идеята, тяхната идея е, че това училище като <казах>? ментор, като <кодът> медиатор, като адаптор. Добре. Добре. Ако започвам с въпросите, преди аз. Само да кажа едно нещо, само да добавя. За един също важен проблем за храна. Децата в училището имат е, този проблем. Тези, които бежанци, нали? Е, ние решихме, в принцип, миналата година или по-миналата, имахме кухня в училището. И решихме тази година, заради э, този брой от деца беженци, решихме да сбираме кухнята и да ядат всички деца сандвичи. Да можем да нали, нивото да няма разлика. Э, един да види другия, яде орис э, с мънжа или нещо с... И той не може да яде нищо. Решихме всички да ядат сандвичи, освен нали, след детска градина. Детската градина трябва да, да има готвени за тях. И всеки да може да носи от кишти. След, да кажем, наблюдение на този е, процес, два месеца, намерихме, че има деца от пижанци, нищо не ни ядат. Защото и сандвич не могат да носят от кишти. Един малък сандвич. Направихме е, нали, една такава друга организация. Тези деца, които не ни ядат, ние осигуряваме за тях други дарители, всеки ден поне закуска и обяд, като сандвичи, безплатно. И по този начин решихме втория проблем. Третия проблем, решен по принцип, то такса и учебници, които ние, като училище поемахме този товар, търсихме спонсори от тук, от там, но решихме този проблем. Тези деца почти безплатно учат при нас. Има ние правим проучваме за всяко семейство. Има семейства, които могат поне да плащат част от таксата или поне учебниците, но повечето от тях, специално тези, които от лагари или не, нищо не плащат. Това да, беше дани, моята идея, че такова е училище много важно за адаптация на тези деца. Благодаря. Започвам с въпросите. Аз веднага да се Здравейте, то не е точно въпрос, по-скоро коментар да добавя мъничко штрихи към картината. Казвам се Велина Стайкова и съм от ново университет. Нов университет не е част от очевидните отговорни институции, защото е първо става въпрос за образование на по-високо ниво, второ е една частна институция, но въпреки всичко, както каза директорът на училището, и той е съпричастен с въпрос, който дискутираме и той се възприема като медиатор или адаптор. Опитва се по някакъв начин да, да даде, да даде своя дан за продоляване на проблема. И просто ще ви разкажа няколко от нещата, които правим, защото моето послание е за съвместни действия, за инициативност и за иновативност в работата по този въпрос. Университета, освен с няколко вече дарителски кампании, целеви за, за нуждите на децата, играчки, материали, храни, хумана на всичко, което се нуждаят, се опитва да ги накарат да се чувстват добре дошли, да не се чувстват затворени, затова ги каним в университета, организирахме им новогодишно тържество и така нататък. За по-големите... Съпитахме да подходим наистина иновативно и дори госпожата Насова Срува ми се спомена за това нещо. Каним всички младежи, които са стигнали до възрастта за висше образование, независимо дали имат статут на бежанец или не, да бъдат част от университетското образование, макар и като курсисти до получаване на статута си, те могат да се включат напълно безплатно във всички курсове в университета. Даже вече имаме не два, ма, ами четирима студента в политически науки на английски язик. Чувстват се чудесно. Университета работи и по проект, който е, с, който е свързан с борбата от отпада на от училище борбата, за която вие говорите, за това всички деца да участват. Завършвам, няма да разказвам за изложбите, които заедно тук с Съюза на жените беженки в България в момента има изложба в университет. Изобщо послание, послание по всевъзможни канали. Отново казвам, съвместни действия, иновативност, инициативност. Това е посланието, за да можем да преодолеем част от проблемите, поне които бяха набелязани. Благодаря ви много. Благодаря. Да, е, въпросите, да. да Заповядайте. Здравейте и от мен. Аз се казвам Никола Колев и съм председател на Международна фундация Лейги и Искам да споделя така нашия опит а, с интеграция и по-скоро опит на британската общност с интеграцията. Защото знаете, че една голяма част от а, потоците на движение са насочени именно към британската общност и тя има така сериозни сериозен опит. Аз смея да кажа, в България няма а, почти никакъв опит с а, интеграцията. Дори с а, нашите роми имаме проблем. Въпреки, че в България има от 32 година закон за задължително основно образование, само една Турция няма и 10 години, което го от както прието закон. В Западна Европа и в Америка там няма а, такива толкова така е изградена мрежа от а, а, двустепени училища, защото там има хора от целия свят и няма как да ги изградат. Те попадат направо в английското училище, а, просто с тях ако са деца работят психолози, където мисля, че в България това нещо не се случва или поне ни се случва достатъчно, за да се получава тази бариера между а, родители и държавата от една страна. Ето сега а, учениците имат страхове да отидат в българските училища, именно поради липсата на работа с психолог, с тях, който да им обясни а, какъв е Менталитета на българите на тази държава на този етнос, и че те няма от какво да се притесняват да посещават свободно българските училища и няма да имат и ще бъдат приети добре, без оглед на това, че имат различно име или различна религия, защото ние имаме, защото ни имаме така представителите на на турското младсенство в България и общо взето българите сме толерантни към различните етноси. Другото, другия въпрос, който искам така да отправя, защото, понеже засягаме само децата, а, какъв е броя на, на студентите или тези, които поне имат завършено средно образование, които идват от Сирия. И въпросът ми е насочен а, към тази група бижанци, защото а, фундация Лейди Даяна има Академия Лейди Даяна, която в момента взаимодейства с пообщо проект с Университета за национално и световно стопанство и, и провеждаме различни курсове обучения и квалификации където мога да искам да поканя всеки, който има така интерес и желание. Да, благодаря. Да... благодаря. Мисля, че вашият е въпрос към госпожа Танасова. Да, аз благодаря. Да. да, благодаря. Във връзка с изказването на прежде говорившия, трябва да кажа, че в Държавната агенция за беженци има психолози, които работят ежедневно с децата. Така, че младия господин и младите дами нямат основания да се притесняват за това, че в Българското училище няма да бъдат приети добре. За това мога да гарантирам. А, освен, че психолозите на агенцията работят с децата, Центъра СЕД също, също ни предоставя своите психолози, които на терен работят с, както с децата бежанци, така и с другите бежанци. Да. Така че тук а, не бих искала да се съглася с това, че а, този процес едва ли не, поне аз така разбрах, а, не се извършва добре. Не, аз бих казала, че той се извършва изключително качествено, с грижа за децата. А, психолозите всеки ден консултират деца, разговарят с тях. А, и тук госпожа Петрова може да подкрепи моите думи с това, че нямаме дете, което да, е, да се чувства зле, в училищата. Да, Нямаме такива. Благодаря ви. Аз е, въпросът... Има ли още въпроси? Да, забояйте. Микрофон. А, извинявам, забояйте. Господин Хайри Хамдан. Да. Казвам си Хайри Хамдан, писател и журналист и съм, може би, пример за тези учители, които си занимаваха с преподаване на двата езика. Едни от професии, които съм е, имал преди години, може би всички ние няма да разберем, няма да усетим колко е важно училището, защото сме били в училище цял живот. Но когато децата ни, да кажем, по край Нова година, отсъстват за две седмици, те имат трудности, боне там, да влизат в релси, в училище след това. Къде отиват деца, които пресичат две държави и пристигат нали, в една чужда, където не знаят езика Тяхната травма, травма е огромна и сигурно този период може да се един вакуум в съзнанието на децата. Затова смятам, че е много необходимо да се намери механизми за приемане на децата в училищата, колкото може по бързо Освен това, много е важно да разберем значимостта на български език. Той не е по-мало от немски или от английски. Той е ключ към серия езици а, руски, сръбски, полски, югославски и може да се реализират а, децата в а, много насоки, малко поне там. За това трябва да се работи в тази насока, колкото може по-бързо да си възприемат а, децата в училищата. И смятам, че... В никакъв случай не трябва да се страхуват тези деца е, от е, съответната атмосфера в българските училища. Наборът те, вколкото са по-малки, те по-лесно се приемат едни и други. Проблемите Благодаря. идват с възрастта. Благодаря ви. Благодаря. Аз искам да питам госпожа Бетрова... Да. А имаше въпроси преди, да. Извинявам се, забългадайте. Да, да. до вечер. Спрате, се... ако обичате, да, защото те са бледи. Имам въпрос. и и, и покреп... няколко въпроса. Да. си няколко. Добре, спяте. Казвам се Пав Георгиев, ходя във връждено, тук сме няколко души, да обучавам деца на български, доброволно, по принцип съм и се занимавам с това. Първото нещо, което е за изпита, тук споменахте за някакъв изпит, кой... който децата трябва да държат преди да... преди да бъдат допусти до училище. Можете ли да обясните малко по-подробно кога се случват изпити как, как може човек да отиде, как, на какво ниво трябва да бъде? Тук споменаваме, че също трябва да са карали някакъв курс от... Да, прощайте, не запомних им. yeah. Има ли някъде информация за това нещо, която да е обществено достъпно? Т.е. сайт или... За самата процедура? Да, за самата процедура, защото това е... Ами, един да. по един е по-вредно, за да може да има така да. Значи, а, аз мисля, че ако в момента му оставите да си отворя устата, а, ще докараме до полунощ. Проблемите Добре. са огромни и в момента това, което чухме от всички, а, които говориха преди мене, ми показва, че ситуацията е дошла до а, някаква форма на това, че всеки е решил да спасява по единично всички бежанци на КУП. Значи, а, когато говорим за хиляди хора, очевидно тази работа трябва да бъде поета или поне координирана на, на ниво държава. Така. Става значит, за информацията в Аз ще ви дава информацията, за начин, защото, за подходът, защото е да. много важно да ви кажа, че това, което чухме до, до момента извинявайте, но не ми звучи никак професионално, търсим да научкаме модел. Към момента действащия модел, за да отговоря директно, е такъв деца на ученическа възраст, които минават на курс за обучение към агенцията, към интеграционния център на Агенцията за бежанците, се явяват при нас на един изпит, чрез който ние трябва да определим към, в кой клас те да бъдат записани. Това а, се случва а, значи защо при нас? Защото ние сме а, експерти по всички учебни предмети а, преподавани в Средното училище в България. И това ни дава възможност, без да дадем конспект, защото няма как да дадем конспект на деца на различна възраст, които идват а, по различен път в България и имат а, различно време на откъсване от училището, където са учили последно, да им дадем конспект и да кажем ние сега ще ви изпитаме по конспект, Защото това би било изключително убийствено за тях. И а, когато ние ги изпитваме, а, имаме първата ни грижа да им осигурим, комуника... да, да разберем те в каква степен могат да комуникират на български и чрез български язик с учебните предмети, които се учат в училище което очертава и първия много голям проблем. Програмата за обучение на беженци в Агенцията за беженците е не обвързана с възрастта. Тя е насочена към начална адаптация на всеки чужденец към България, т.е. български язик се, обуча, се преподава като за чужденци. Този проблем е изключително тежък и труден, тъй като самата агенция просто няма капацитет, тя не е обучителна институция. И на нея са и предоставили една огромна отговорност, просто е оставена е в една ситуация, която е била адекватна, да кажем, преди 10-15 години, с някакъв малък брой беженци, които наистина се използвали България преимуществено като трамплин. Само искам, да. извиня, тук да ви задам един въпрос. Може ли, има ли такава възможност всяко училище само да прецени всеки ученик в кой клас да влиза? Сега, това е изключително. Аз мога благодаря за този въпрос. Ние в момента работим по един проект, който предлага цял, цял пакет от мерки. А, като основното, което а, касае въпроса на господин Хайф, Ние Смятаме, че най-доброто място за интеграция на един чужденец към една култура и към един език, който не познава, не са в а, такива адаптори, каквото е Палестинското училище, макар че а, господина е с изключително благородна мисия, аз много му благодаря и за това, което прави, но той просто няма капацитета да обеме хиляди а, ученици в, а, а, на, на, на територията на цяла България. Най-доброто място за адаптиране и за интегриране на чужденец към една а, нова за него среда, е като той се потопи изцяло в тази среда. Децата трябва да влязат в българското училище максимално бързо, там където първо, първоначално да минават на курсове по-български, които ние сега готвим една такава програма уникална. Може би сте първите, които публично го чуват, уникална програма, такава не знам да има някъде, при която българският език от чужд език постепенно ще се превърне като втори език на тези деца. Тоест те ще могат да работят в училищна среда с термините. Много съм благодарен на Линда Оланис за идеята. Още първия път, когато се запознахме с нея, тя каза за този проблем и ние сега. Работим и вече сме направили а, цялата програма с списъка на термините, включително и с един а, стандартизиран тест, който а, на базата на тази програма ще дава възможност да се определя клас на а, учениците. И само секунда да ви, да ви довърша, защото според мен. Извинявайте, аз поне си живее с това и ви отнемам думата, но сега ще млъкна. Това, което е изключително важно е, че към този пакет предлагаме законодателни промени и аз съм много горд с това, което ще предложим, не знам дали ще се приеме, деца до четвърти клас да не минават на този унизителен тест, защото те са мънички и без това са стресирани и без това в българското образование от първи до четвърти клас няма повтаряне на учебната година, и освен това, колкото са по-малки, толкова по-лесно научават чужди езици, те им се лепят буквално. А един път, като, като лепнат езика, много лесно ще влязат с него в досек до а, образованието и до културата и ще се интегрират така, както ние бихме искали не да ги усещаме и те да се усещат чужди, а ние просто трябва да живеем заедно, защото нямаме избор. Е, искам... Искам само, е, само, ще, само е, в този случай. Поне в училищата, където има е, смесени класове или има деца смесени, е, Рио предвижда, да кажем, семинар или курс на учителите по образование, смисъл в мультикултурна среда? Само смисъл, да ви, как да се работи с деца-бежанци? Само да утвърдят програмата ни... Е институциите, от които зависи това и ще започне, предвижда се и а, квалификация за преподаватели. Ние предвиждаме не само учители по български език, но и преподаватели по а, математика, при, по природните науки и по география. Това са предметите, които са най-широко разпространени във всички образователни системи, да минат подобни а, курсове и а, тези всичките а, Програми за интегриране на, на деца, които не знаят българския, да се случват в българското училище. Освен това, ние ще предлагаме така, поне предвиждаме, да предлагаме подобни курсове и за родителите на място в училище. Когато се смесят с българчета, с българската среда, тогава ще видите колко е по-лесна по тази да. ситуация. И тогава ще се усети едно наистина професионално отношение към един много, много сериозен проблем. Благодаря ви. Госпожа в смисъл, вие имате. Им. Да. Заповядайте, тя, тя е, е продължата. Да. Споменахте за програмата, също там исках да ви прекъсна. И вие бяхте казали, че вие работите по програма, т.е. имате някакъв точно определен курикум там на. Всъщност имате си програма, по която обучава децата. Има ли за възрастни? Добре. И този ресурс, има ли го някъде достъпен за такива като нас, както казахте, непрофесионалисти? Тоест, Не как... всяка седмица ходим по два пъти и ни трябват учебници, т.е. Трябва... на нещо достъпени, да за да може последователно да им обясняваме, да, да, да учим децата на български. Да и къде може да се намери. А, това, това е проблем на а, едни... Значи, програмата е одобрена преди, не знам колко години, 90-те някъде. Върху нея има учебно помагало за обучение на деца бежанци, т.е. на бежанци на български язик. Мисля, доколкото съм чувал, че изчерпан напълно а, книжното тяло и те работят, доколкото чувам, с а, ксерокопия което е доста, доста... Между другото, страхотно е това, което правите. Сто стоя зад думите си. Защото докато а, умните се наумуват, някой трябва да и по и да свърши работата. Ами, поканете ме просто да, да знам каква ви е програмата, за да намеря време и с огромно удоволствие може би мой опит ще ви помогне в някаква степен. Макар, че все пак аз съм специалист по български язик и литература, да, знам, а, но, но а, опитът ми може би ще ви помогне. Само ми дайте, а, може би ми знаете координатите, ако искате, после ще ви ги дам. Да, благодаря. А, са, госп... Да, а, госпожа Бетрова, аз искам, има ли още въпроси? Да кажа само нещо. Струва ми се, че да, въпросите и мненията, които чухме до сега, може би не са много професионални, но мен ми се стори, че повечето от тях бяха от позицията на здравия смисъл и в търсене на прости решения на големи проблеми. И ми се струва, че наистина беше много права госпожата от Нов Български университет, която каза, че най-важното е институциите да бъдат гъвкави и да чуват къде са проблемите и да реагират бързо. Значи, не виждам какъв е проблема, ако може, може би вие да ми обясните. А или не знам дали е всъщност във вашия. Проблемът е на ниво държава. Не, не, не, става дума за нещо конкретно. Децата не могат да си плащат билети, за да пътуват до училищата. Транспорта беше казано, че е един от основните проблеми. Просто децата не могат да стигат до училищата. Какъв е проблема вашето училище, което между другото успява да бъде адаптор на повече деца, отколкото всички държавни институции в България, в София поне, успяват? Не да се заблуждавайте, не са истински адаптор, извинявайте. Въобще не е това, което трябва да бъде. Okay, Окей, това е, е, това е едно решение, което се оказва, че все пак успява да приоти много повече деца. 100 към 65 деца. Okay. Приотяването, сандвича и транспорта не са образование. Просто да забравете го, това е обгрижване, което е на ниво детска градина. Аз не мисля, не че тази дискусия Добре, в момента ни okay. помага. Да. Може не, малко не, по-конструктивно да, нещо само. да се Аз, Аз мисля, че това е много конструктивно, защото когато ние чухме, че проблема е основно транспорт, мисля, че има институции, това е или ваше, или ваше, не знам която би могла да даде най-малкото да купи карти на тези деца беженците и да им даде карти, за да пътувате безплатно. Едно. Второ. Не мисля, че проблема е наистина в законно. Защото ако проблема е в тази алинея, значи тези 65 деца ходят незаконно на училище. Така ли Искам вашия въпрос, вашия отговор на този въпрос. И другото. Мисля, че наистина става дума за недостиг и дефицити в институциите, защото има много и много български деца, български граждани, които също не ходят на училище. На тях този, тази линея в закона не има проблем и въпреки това българските институции не могат да ги интегрират в училищата. Така, ако мога сега да посрещна вашия въпрос, да започнем с билетите и с а, този така, конструктивизъм. Затова първо да разрешим въпроса с билетите, нали, след това да помислим за цялостното, както методологическо, така и юридическо разрешение на въпроса. Значи очевидно няма воля в българската държава не само да предостави билети за това децата да ходят на училище, но да предостави каквато и да било финансова подкрепа на хората, които получават международна закрила в България. Това е политическо решение. И мисля, че това дава идеалния отговор на вашия въпрос. Когато преди имаше национална програма, се предоставяха билети за това хората, които изучаваха български язик в рамките на тази национална програма да ходят а, на курс по български язик и съответно имаше социална помощ за деца, които са записани в български училища. Сега няма интеграционна програма, съответно няма такава финансова помощ, съответно хората са оставени изцяло да се оправят, доколкото е възможно. Децата не ядат. Госпожа е истории за това, как, нали, как българските ученици Баничка на децата, и сме плакали всички на семинари заедно с учителките и сме ги обсъждали тези въпроси. Сега, втория ви въпрос. Проблема не е в закона. Начи проблема е в закона, проблема е във всичко това, което господин Георгиев обясни, че няма стандартизирани тестове, че няма учебни програми, че няма абсолютно. Значи, а ако вие искате да кажете, че причината български граждани да не ходят на училище не може да бъде същата линия. тези хора не са български граждани. Нека да си говорим. Това са хора които са със равни права, но с различни нужди. Това са хора, които имат нужда от медиация, това са хора, които за да реализират основните си права, имат нужда от допълнителна подкрепа. Нали? Но когато дори чисто базисно, чисто основно, това не е уредено по никакъв нормален начин, и да, буквално ви казвам, незаконно са тези деца в училище, защото регионалният инспекторат прави, добре, хубаво, прави се изключение, Нали, продължава се действието на една наредба, която реално понякога няма вече основание и това се прави като изключение само в София. И това не се случва никъде другаде в, в страната. Да. Искам само, Депо. аз преди да говорим за... Аз искам... имам въпрос към госпожа Танасова. Смисъл, преди да говорим за автобусните билети, те дец... децата нямат шанс още да учат по язик, бо не е в един и два центрове. Смисъл, те е нали, в Овчо в враждебна и военна рамба. Те е смисъл, нали, трябва да минават курс по български язик, след това още да, е, е, рано да стигаме до автобуса. Още не сме учили български язик. Може ли да въпрекъсна само да попитам нещо? Сам, извиняваме не никъде, забояваме, извиняваме, само да секунда. Значи, за да преминат курс по обучение в интеграционния център в Овчекупъл, може това да се случи точно там, където ви казвам. Ама добре, децата от враждебна а... или военна раба как да стигат до Овчекупъл? Смисъл, вие предвиждате да има такива центрове в, и в военна рампа, и в враждебна? И в враждебна, и в военна рампа трябва да има такива, такива, такова обучение по български язик. Що касае да. каса е това, че те имат нужда от социална помощ, а, никакъв проблем не е по закона за социалното подпомагане. Всеки би могъл, който се нуждае от това, да подаде мълба до председателя на агенцията, има комисия, която ще разгледа молбата и съответно ще одобри или ще отхвърли, ако няма такова основание. Както знаете, да. че на всеки един... се Хори, които са да агенцията, да Не, не, не. не. Значи, а, еднократната социална не, помощ, не само да отбележа, не е давана през цялата изминала година. Нито една еднократна социална помощ на лица, търсещи и не се отпусна от държавната агенция. Просто като. Да говорим прагматично, нали? Хората си подават молба, докато имаше социални медиатори, поне самите хора не могат да си напишат мълбата, разбира се, но поне когато имаше социални медиатори, те подпомагаха и всички тези молби не бяха удовлетворени през миналата година. Мисля, да видим тази година колко молби ще бъдат удовлетворени, аз ще чакам статистиката, нали? За това, а, колко. Сега, аз не разполагам с такава че, статистика, но съм твърдо убедена, че ако подалите, подалите молби имат основание да получат такава помощ, а, няма такъв. И няма такава сила, която да им я откаже. Да. Забоядайте, да, за Денис, да. И аз искам да се включа съвсем набързо. А, прави ми впечатление, че така се... Перфидно е на този етап, но има някакво разделение между това а, кой прави, кой какво прави и как го прави. И аз бих искала просто да кажа, че а, никога няма да спра да повтарям, че ролята на доброволците трябва да се уважава изключително много, поради простите причина, че особено в началото на кризата, това, което направиха десетки български граждани, включително по отношение на интеграция, по отношение на храна, по отношение на даряване на лични средства, на време, на внимание, на грижа и така нататък, беше изключително. Смятам, че това нещо до този момент не беше постигано в България. То трябва да бъде казвано, трябва да се говори за него, и категорично трябва да бъде уважавано. В значителна степен, да, много от хората, които работят на терен в момента, имат своите дефицити от гледна точка на това да познават законовата база, да знаят какво искат да направят, как се прави това и така нататък. Но търпението трябва да бъде съвместно и да бъде от двете страни, защото иначе призива за това да бъдем заедно, е един фалшив призив. По отношение на това, което се случва в групата Приятели на беженците, тази група спонтанно възникна във Фейсбук и в момента в нея можете да намерите всички тези помагала, за които се говори тук. Да. Можете да си ги от оттам. В файлове, като отидете на самата група, има много неща, които ние сме събирали помежду си. Вероятно има неща, които може би не представляват... Не, не изпълняват всички стандарти, но така или иначе, тези неща съществуват там. И аз ви призовавам и вас да, да сте част от тази група, за да ни помагате, когато ние помежду си обсъждаме тези неща. Защото ам... Държавата безспорно трябва да свърши всичко организирано, без съмнение голяма част от доброволците вече банкротираха, защото все пак това са 7-8 месеца, в които хората даряват лични средства, ползват лични автомобили, понякога дори не могат да ходят редовно на работа, защото дават това, така че тези хора абсолютно категорично аз ще настоявам винаги и навсякъде да бъдат уважавани и техните усилия да бъдат ценени. Независимо какво и как вие смятате, че може би това не е професионално или пък че има някакви дефицити юридически или нещо друго, но аз нестина апелирам към това, защото това беше беспрецедентно за България. Докато не се направи една постоянна програма, извинявайте, за която да, да работи на ниво държава, тези инициативи, които вие имате, всички вие са нещо чудесно, защото децата нямат време да чакат. Те растат и този някой използва хубавата дума, т.е. подходящата дума, но много грозно звучаща. Вакуум, образователен, културен. Това е ужасяващо за едно дете, защото веднъж завинаги тези пропуски са му отнети и няма как да бъдат възстановени. Детската възраст изисква социализация, изисква образование, изисква интеграция, изисква адаптивност, изисква кре... да, да бъде стимулирана креативността, която съществува у всяко дете и заради това е, чудесно е. Едно нещо няма да направя да вляза във Фейсбук, то си е мой личен избор, аз съм асоциален е, по отношение на мрежите. Sorry. Смис, да. аз, аз... Но по други начини съм на среща. В смисъл, е, в училищата, в също пак нали, се връщам към тези училища, където учат деца различни етноси. Има ли смисъл, Рио също предвижда да има ресурси, е, такива ресурсни центрове, където да кажа... В смисъл, тези деца, защо имат... Те имат нужда, според мен, от специални е, образователни е, методики. Те, те, са, те да. страдат от посттравматичен стрес. Да. Дали имат това добият, имат такива, да кажем, центрове? Значи, в, а, това, което предвиждаме в този пакет, за който говорих, е да първо да се създадат информационни центрове на подходящи места в България, които да ориентират а, желаящите да се образоват. А, що се отнася до адаптацията на всяко дете, което е в стрес, не мисля, че останало училище, в което няма, в което да, да не, няма назначени психолози и педагоги, педагогически, които имат задачата да осигуряват психологическа и друга подобна подкрепа на нуждаещите се. Така че в това отношение вече има някакъв път, който си на ниво българско училище за всяко дете, което се нуждае от подобна, подобна подкрепа. А това, че ние да много ни харесва идеята а, без женеца допуснат до училище, който през, прекрачи училищната, училищния прак, да бъде разглеждан за някакъв период от време а, 6 месеца или 1 година, като а, човек със специални образователни потребности. Без това да го прави инвалид. Но той в момента, докато се адаптира, наистина се нуждае от подобна подкрепа, която би трябвало да може да му осигури, да се организира и значи, може би някъде нещата са до пари. Да ви кажа, Министерството на образованието и регионалните инспекторати не са социални институции. Няма как от нас, ние много искаме да купуваме карти, да осигуряваме храна и какво ли не, но от нас не зависи. Българските училища без частните се финансират през държавния бюджет, което е отговора на всички проблеми. Държавата все още разглежда частното училище като институция, която си набавя ресурсите за съществуване извън а, обхвата на държавния бюджет. Защо това е така? Не ме питайте, просто много съм ниско в, а, и много в страни от тази а, а, сфера на разпределение. Аз също страдам от а, а, лошо финансиране чрез държавния бюджет на моята институция. Да, благодаря. Само искам да, да сам искам да битам госпожа а, Беткова. А, Бетрова, занимавам се. Как обощувате с родителите на тези деца? В смисъл, бърви клас, колко деца? Ако 15 има? Да. 15. Ако има някакъв проблем, трудност, как Ви обощувате с техните родители? как физик? Децата са преводачи. Децата превеждат. Не викаме специален преводач, просто децата са... играят ролята на преводачи. Да. Помагате си на родителите? Си се да, аз имам въпрос към Албена Микрофон, извиня, че, да. с, т, в момента подготвяте интеграционна програма. Е, имам предвид смисъл да ми кажете за работа с местната власт, след като получават е, бежанците статут, тяхната интеграция върху, върху коя институция? Министерство на труда, върху местната власт... А, значи ние всички тук разбираме, че процесът на интеграция е двустранен. А, тоест, а, така както а, търсещите за крила имат нужда от това а, да получат информация, знания и възможност да се впишат в нашето общество, така самите ние трябва да бъдем подготвени да ги приемем и съответно да дадем. Така че... А, Тоест няма една единна отговорна институция, която може категорично и еднолично да поеме този процес след получаване на статута. Защото тук вече се изговори, че първата основна стъпка е изучаването на езика. А, но не бива да забравяме, че последващият процес това е получаването на адекватно образование и разбира се последващото намиране на работа. Така че вие сам разбирате, че няма как една единствена институция да отговаря за... В смисъл, ДАБ, искам да... ДАБ, в... вие сте в да доволни сте от координацията с местната власт, Министерство, да кажем на образованието, Министерството на труда, местната власт? В смисъл, те проявят разбиране, работите усилено? Резултатно? А, тъй, а, тъй като тук имам представители а, на хората, които сме в работната група и смятам, че в момента сме в процес на изграждане на тази координация, защото а, всички сме свидетели на безпредседентната промяна в положението на броя на беженците в България. Съответно, а, начинът на комуникация е променен. Тоест, ние наистина те първа ще изграждаме тези трайни и а, ефективни отношения. Но до този момент, така както тече а, изработването на мерките стъпка по стъпка, нямаме институция, която да е отказала да помогне с а, първо с идеи, разбира се, и след това с а, активното им реализиране. В смисъл, защото знам, че има проблем с външните адреси. Понякога нали, има нали, общени, които отказват да работят за по този въпрос. Ами агенцията вече намери на това трайно решение, няма да има проблем с външните адреси, ще се ползват на настоящите адреси, за да могат тези хора бързо да и ефективно да да, да и също, да е, може би въпросът ми гъм господин Данов, господин Васил Данов е пиар на Държавната агенция, относно, знаете ли има, може би последните месеци има негативни, отрицателни нали, нагласи в обществото, част от обществото, относно беженците или спрямо беженците. Вие също в тази програма предвиждате някаква информационна кампания да се реч... от, нали, спращано към българското общество. Напротив, негативните нагласи спаднаха. Спомнете си какви бяха през ноември и декември. Сега спаднаха, слава Богу. Лошото е друго, че ние обичаме да казваме, че сме гостоприемни, докато не дойде съсед с друг цвят на кожата в съседния апартамент или на същия етаж. Мнозина, не казвам всички, разбира се. Все още получаваме писма от различни общини, главно на малки градове, като Телиш, които ни заплашват с гражданско неподчинение и бунтове, спиране на ЖП линии и други, ако се заселят там някакво подобие на бежанци. В Телиш никога не е имало намерение да бъде заселван какъвто и да е бежанец, обаче не е имало. Така, не е имало, имало е предварителни въпроси, които отпаднаха. Няма никакво решение. И за другите. Но десетки общини пишат и заплашват ако тук дойдат тези, те ще се размножат, ще ни зидат хляба, ще ни избият децата и така нататък. Ксенофобия и расизъм от най-най-чиста проба. Отделно, противоположно на тези примери, има хора, видях ги с очите си, като Деница Сачева и приятели на беженците, които Някъде в края на февруари занесоха мартеници, научиха децата да вързват първите си мартеници, и носят помощи, учат децата на български игри и така нататък. Тоест българското общество, както повечето европейски общества, не е едностранно. Едно единно, то е атомизирано, разединено, още не е наясно с себе си и затова тези бежанци, които на брой са около 7-8 хиляди, му дойдоха в повече. 7-8 хиляди, това е едно малко градче, което не би могло да стресне 7-милионната нация, но част от населението се оказа психически неподготвено, заедно с държавата разбира се, да посрещне този поток. Потокът бе посрещнат неорганизирано и далеч не първата мисъл беше за обучение, възпитание и образование, а беше за оцеляване. Основните усилия бяха хвърлини за изграждане на хангарите в Харманди, за ремонт на жилищните сгради, това бивши разрушени училища, в които слава Богу оцеляха беженците и нямаме измръзнали, починали от глад и от студ. Смятате ли за необходимо, например, създаване на консултативен съвет за интеграция? В момента мисля, че всички знаят. Министерствата работят над националната програма, тъй като предишната приключи, която до края на месеца трябва да бъде готова. В нея работят Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, нашата агенция и пропускам вероятно някого. Ще има министерство... Доброволци или НПО, в смисъл, не правите своя организация. И още много хора. С министерско постановление, като бъде приятел, тя ще бъде въведена в сила и ще бъде изпълнявана. Ролята на агенцията е от посрещането на беженеца, на кандидата за беженец, той стърсеща е закрила, до даването на статут. При сегашния темп на работа на преводачи и интервюисти времето за получаване на статут е от 1 до 3 месеца. Максимум след третия месец беженецът би трябвало получил хуманитарен или беженски статут да отива на частен адрес, да праща детето си на училище или сам да се подготвя. Проблемът е там, че от 70 до 80% от родителите на тези деца заявяват, че не желаят те и децата им да учат български, защото не желаят да живеят в Република България в първия ден след като получат статут от нашите служби. Това е според вас смисъл, ако има такова, такова мислене, че тези хора не искат да останат тук, Накара да кажеме видомствата, занимаващи се с бежанците, да бумстат, че това не е приоритет на интеграцията или това може да бъде отлаган във времето? Ами не може да бъде отлаган, защото 31 марта е крайният срок. Тоест програмата ще бъде изготвена и ще бъде прията. Добра, лоша, някаква програма ще има и ще има работа. Искам да кажа нещо друго. Доколкото българската държава не е достатъчно привлекателна и за собствените си граждани, ние заедно с бежанците приличаме на чукчета от ВИЦА. Който загубил жена си в Москва. Отиша за първи път на екскурзия в Москва по съветско време, разбира се, загубил жена си, отишъл при някакъв съветски милиционер и му казал, аз Чукча, ти милиционер, помогни, намери своя жена. И милиционерът казал, опиши ми я, е, за да дам съобщение по радиостанцията да я търсят. И той казал, не разбирам, опиши, чукча, мой жена чукча. Той казал, сега ще ти дам пример. Моята жена, например, е висока руса с сини очи. Талия, Едит, колко си, Ханш Едит, колко си, той каза, спри, те спри. Не мисли за моята жена, дай да търсим твоята. Знаете, сега, с което е, аз четох нали, или бях запознат в е, с интеграционната програма, е, ми, ми, ми прави така впечатление в Саудитска Арабия, когато организират е, конференции или срещи за паравата на, на, на жената. Главно присъсват мъже. Жената, жените ги няма. В тази програми ми впечатление, че няма нито един представител на беженците или на арабската общност. Те нали, Трябва да присъсват, да предлагат какви проблеми да обределят и даже някакви съвети или консултации да предлагат. Аз в смисъл, това е не нали, това е лоша знак за интеграция, Мисля, че програмата се прави по принцип за беженци, т.е. беженци могат да бъдат всякакви хора, не само от арабските. Да, или е от друга етнос, разбира се, да. В конкретния случай а, има представители на, на приятели на беженците и на другата група, която е хуманитарна помощ на беженците. В България се предполага, че те би трябвало да бъдат връзката между представителите на арабската общност и на... Въобще на беженците. Да. В националния кризисен щаб обаче има представител на арабската общност Шади Мартини. Той представлява там, но не знам до каква степен да. работи. Имаме предложение и послание от Асоциация Свободна Сирия. Под, да, по има. Да, да. Да. Да, благодаря. Е, смисъл пак бъ, към госпожа е, Атанасова Мислите смисъл до другата учебна година по някакъв начин да привлича да по някакъв начин училищата да записват деца беженци? Разбира се. Смисъл да има такива срещи, да ги привличате? Разбира се, че всички децата, които са на територията на агенцията, ще бъдат записани в училищата, след като преминат курс по български язик, така както това се случи и в 66-то училище, и в 149-то, и съв всички. В смисъл до септември очаквам може да има такива центрове в Воена, Рамба и в Африка. А имате в предвид. А, да, по всяка вероятност ще се организират такива курсове за изучаване на български язик и в другите два центъра. Да, благодаря. Да, да кажа за... Само извинявайте. Ние в момента говорим за деца, които идват без документи. Значи, големия проблем са деца на ученическа възраст, които при емигрирането от страната си нямат документи за образование. Очевидно не могат да ги получат, по много причини няма да ги изясняваме сега. Тези обаче, които идват с документи, има си цяла една процедура за легализация на тези образователни документи и тези деца нямат никакъв проблем и влизат в училище веднага. Това, което е големия проблем, е, че хората, бягащи под другото на оръжието, не могат да изтичат и да кажат «Я ми дайте, тук е сега един документ за завършен клас. Ням, няма начин да се случи, да, да не говорим, че училищата най-често са първите е, да сгради поразени от войната. Е, искам е, в смисъл да витам, питам, госпожа Негоргиев, може ли да се разчита на РИО или на МОН за съдействие при изграждане на цялостен план, да кажем да запознаем да учениците, не в училищата, са смесени с чужите култури? Тока в момента си, си съществуват такива а, ситуации. Училища, в които имаме а, смесени, смесен ученически състав, а, много често дец, да, учениците от даден етнос а, организират и представят пред другите в училището а, основите на своята култура. Например, а, в а, училищата в район надежда. Около Илинци имаме много а, ученици, представители на а, Китай, Виетнам и не знам, още доста също и, и арабски, а, и ученици от арабски происход и а, ние дори сме канени и сме присъствали на такива тържества, много е любопитно, запознават се с културата, с, а, облеклото най-интересните обичаи и по този начин интеграцията се случва на ниво точно там, където трябва да се случи, на ниво училище. Така че никой не пречи, когато има такава инициатива и такава ситуация. В смисъл аз мога да ви дам на 20 юни е световният ден на Беженеца. Може ли по в училищата, в София град, да има смисъл час, или по някаква различна форма, който децата да запознаят с, да кажем, какво значи бежене, с различните култури, с, по някакъв начин. Значи, въпрос на една инициатива и едно предложение, според да. мене, на време, защото 20 юни е приключила учебната година за две трети от учениците, което означава, че ако искаме да се случи такъв тип запознаване, това трябва да се планира малко по-далеко и да бъде добре подплатено с всякакви такива дидактически материали, които да могат да онагледят, да доведат информацията. Има един чудесен филм за пътя на Бежанеца. Той е разпространен из училищата и, между другото, доколкото знам на много места, се на, на класа е протекал с а, а, пускането на този филм, където има техника, така че а, не е да не се върши работа. Но въпросът е това да не бъде споредично, да не бъде на а, така, на, на ниво хрумване. Целта е, ако ще правим интеграция, да я правим а, да наистина много системно и, и много а, така ангажирано от страна, не само на държавата и на родителите и на неправителствените организации. Тъй като междукултурните комуникации са си едно предизвикателство, според мен, на всяка една и от най-развитите държави. Да, благодаря. А, да, е, коментар. Няма много да го... Само... Извинявайте много, само не мога да ни коментирам вашите думи за идеята, за адаптация, която аз э, в, нали, казах. Може би, мой български език не е достатъчно добре, да един експерт като вас така да не ми разбере добре. Да, аз не съм казал, че адаптация започва, например, от транспорта или един сандвич, или не знам какво. Това са много важни проблеми, които uh, помогнат на адаптация. Помогнат на детето да се включи в образователната система. Uh, те не са адаптация. Но uh, ние което, идеята, която ние мислехме или предложихме, мислехме да предложим на Министерството, където никой ни, ни, ни се обади, не ни, ни извик, да, да обсъждаме тази идея, идеята беше да направим училище, българо арабско самата система не е да обучаваме децата, децата са само арабски язик, но э, с на нашите експерти, нашите учители, които, ако искате да виждате пример, господин Нидал беше учител при нас и господин Хайри Хамдан беше учител при нас, имаме такива учители, които разбират български и арабски, които могат да преподават предмета, на двата езика, така да помогнат на големите деца. Този проблем, който за адаптация, най, най се вижда най-много най при големите, не при малките. Вашите програми, които сега вие правите, аз съм съгласен, че са удобни, ще решават проблеми при малките. Но при големите изобщо няма да решават този проблем. И също имам забележка, надявам се, да я от мене. Вие като експерт, аз, както виждам, защото аз разбрах за една група доброволци от э, такива младежи, които работят по лагари, вие досега не сте ги посетили там. Когато вие експертите, които планирате за решаването на този проблем, нали пишете и слагате тези планове и програми, вие не сте вътре в проблема, както те или, например, не се срещате с тях, не, не вземете от тях идея за решение на проблема, мисли, че вашето решение няма да е идеално и няма да е най... Че да. Бъде. Няма да... Ако може, Боне, да, Боне, кратка. Да, а, само с две думи. Когато а, един а човек учи чущ език а, два часа а, в седмицата, защото втория чущ език, как да кажем, че е три, при най-добро желание 4 часа седмично. И останалите, колко са в седмицата, си е смесен със своята езикова среда, която познава. Ефективността от такова езиково обучение е много ниска. Това е което Аз, ме кара да мисля. Аз разбирам, е добро, да се направи с съдействието друга... на Министерството на образованието. Няма да са 2 часа. Не Няма... може да са 8 часа български. Няма И как друг... да бъде. Аз не казвам, че 2 часа. Аз. Чухте ли от мен 2 часа седмично? Аз ви го казвам. Има учебен план. Той предвижда определен брой числове. Учебен къде? Нашия учебен брой е различен. Вашия учебен план, е... щом се, се разкриете по закона за народната просвета, ще бъде така. Не, къп, не, сме дру... не сме чуждо училище. Като сте чуждо, точно това е проблема, че ви, вие непрекъснато ги връщате обратно в познатата им езикова среда. И а, да ви кажа, аз ще дойда при колегите, те ме поканиха, но нямам право да ги инспектирам, защото те, са, те работят в условията да. на Агенцията за чужденците, а не а, забеженците, да. извиняваща, а не по а, програмите на Министерството на образованието. Не мога да се намеси в работа на, на друга институция без това да наруши правата на всички. Те ме канят. Да. Това, което мисля, че в момента са всъщност са това притава, всички тези прекрасни неща, които искрено се надявам някога да се случат. Хората са в лагера в момента. И аз не чух от вас кога ще се случат тези неща. И ако те дори се случат след месец, след 6 месеца или след една година, през това време има поколение, което расте. И всъщност всички тези непрофесионални решения, които виждате в момента, покриват тази дубка. Така че... А... Не стана ли ясно вас? Мисля, че Ми, точно бъде, това става по-бавно, както обичам. тя Оля, сега... знае, да. че обичам да използвам това. Сега. Просто въпросът е, че отпреди малко обяснявате всички тези неща, но аз наистина не чух за мен най-важното. Кога ще престанам да ходя да забавлявам децата по лагерите? Чух страхотни идеи, не разбрах кога те ще се реализират. С съ... Аз съм напълно съгласна с Сани. Въпросът е, че няма регионалния инспекторат да вземе това решение. Да и той е човека, който работи с експертния екип, който обработва тези тестове, изработва тези програми. Само Министерството на образованието може да одобри тая програма. Тоест, когато Министерството... А, аз ще ти отговоря по този напълно идиотски начин. В момента, в който Министерството на образованието одобри програмата, по която екипа експерти, заедно с Линда и заедно с господин Георгиев работят, в този момент ще имаме тестове, ще имаме програми, евентуално и законовата промяна, която ще позволи на децата спокойно да. Да се съгласим, че решението на Палестинското училище не е най-доброто, но е някакво. Да, Ама, сам, Нали това да. казваме, никой не им пречи на да, чудесно е, докато не се намери цен, по-централизирано генерално решение. Всички инициативи а, са добре дошли, защото децата, нали това казахме, не търпят два Благодаря. Аз Господ... не знам пак какво Само аз искам да репликирам. Само, щом говорим за усилията на доброволци, аз искам да битам деница. Добре... Как... само. Какви са най-големите пречки пред гражданското общество за подпомагане на интегрирането на тези деца? Какви трудности? Ви, в смисът, ти си активно участваш. Аз в общи линии ги казах вече и една от най-големите най трудности вече напоследък е точно този въпрос, който и Ани казва, защото а, много от нас, аз виждам тук доста хора, ние сме в лагерите, особено извън София, защото в София нещата са доста по-различни, пак повтарям, но извън София не винаги стоят толкова обнадеждаващо нещата. Ние сме там от август месец, така че за нас е много важно да има вече организирано решение от една страна, а от друга страна, действително, малко повече координация на останалите институции, защото смея да твърдя, че с новото ръководство на ДАП ние имаме много добра координация и смятам, че всички ще се съгласят. Ние получихме писма за достъп до всички лагери и почти всеки, който иска да получи достъп или който би желал да прави интеграционна дейност там, получава тази възможност. Това е нещо, което до този момент го нямаше. А, разбира се, просто всички искаме и чакаме тази интеграционна програма да се случи по-бързо и да може да има наистина организирани решения. Но до тогава, докато няма такива организирани решения, никой не може да ни спре. Ние в крайна сметка инвестираме нашото време, нашите пари, нашите усилия, нашото желание, така че ще правим тези неща. Да. А, имам един въпрос към господин представител от РИО. А, това, което каза Ани, че Палестинското училище всъщност е в момента кризисното решение. А, според мен е а, това, че има деца, които са записани в Общо образователни училища е добре, но а, всъщност то не е показателно дали те се срещат реални проблеми и не можем да разчитаме единствено само на инициативността на учителите да могат да прилагат някакви методики за работа с деца с друг етност. Защото лично аз съм била, моето дете е било жертва на ксенофобски настроения, въпреки, че той е рус, с сини очи, само заради името и заради происхода му. Така че смятам, че трябва да се мисли в национален план, т.е. да се разработи такова ръководство за всеки преподавател, който има в класа си различно дете. И вие знаете, че има за деца с специални образователни потребности, защо да няма и за деца с друга, друга култура. Не говориме само специално за арабската култура, но просто трябва да има такова ръководство, според мен. И то, може би, трябва да се случи в рамките на тази програма, включващо обучение или други програми. А, но тук имаме предложение също, което се базира на, директива, на една резолюция на Европейския парламент, която гласи, че а, иммигрантите в страните в Европейския съюз, разбира се, тя има пожелателен характер. А, освен правото да изучават езика на страната резидент, имат правото да изучават и собствения си език. А, така че смятам, че е добре да се предложи на, пак на, на регионално, може би ли на национално равнище в училищата с деца от смесен происход случай. Говорим за децата сирийски бежанци и други бежанци от Близкия изток да, да бъдат наемани тези медиатори, които са а, от арабската общност и които живеят тук и са успешен пример за интеграция. Проблемът тук обаче се състои в това, че много малко от тях имат педагогическа правоспособност. Тоест гъвкавостта, за която се а, говори, трябва да се прояви под някаква друга форма. Тези хора да бъдат посредническото звено, защото сами осъзнаваме, че не може, както казахме, палестинското училище да поеме всички деца бежанци от арабски происход специално. Говорим. Така че това е едно конкретно предложение. Аз бих искала. А, да, да останаме с впечатлението от този дебат, че сме генерирали поне една-две полезни идеи, освен нали, дискутирането на проблемите. Вие нямахте въпрос реално. А, да, а, благодаря ви. А, вероятно това, което предлагате, могат да го решат а, а, при една такава национална програма и когато съвместно тази национална програма бъде прияте и в, а, в нейната част от Министерството на образованието, не мисля, че ще има проблем. А още повече, че а, обучението по, да кажем, по литература, по история и по философия предполага с програмите си в българското училище а, такъв тип интеграция а, и толерантност между културите. Другият е въпрос е, че аз не мисля, че има някъде общество, в което няма и ксенофобски идеи никакви. Не знам, ако има такова, би било чудесно. Но е, знаете, че колко, каквото е в едно общество винаги, в една махала, е, тук е, в България се казва, всяка махала си има поне един луд. Значи 20 души yeah. да е селото, вътре има един луд със сигурност. Има няма и... как да няма и такива. Не, че ние ги одобряваме, но те са даденост. Благодаря. Както и беженците. въпрос, да, да, заповяди, да, заповяди. да, Аз искам само да попитам госпожа Игнатова, мисля, че така се казвахте. Споменахте, че проблема с адресната регистрация вече е решен смисъл. Обяснете на нас доброволците, които сме, как практически се случва това, трябва да подадат молба или вече са предупредени, защото между нас, които работим като доброволци на терен в лагерите, включително и Линда Аланис, която се занимава изключително и само с хора, които вече са получили статут на външния адрес или които трябва да излезат вече на външния адрес никой от нас не знаеше как се случва това, защото няма хора, които ние да познаваме, а работим с много хора и хора в нужда с такъв адрес. В Овча купел специално не се знаеше на гишетата, Хората, при които се подават документите, нямаха представа за това. Поне това на нас ни казаха. В военна рампа новият комендант и коменданта по същия начин сложиха бележка, че адрес вече ще има на лагер, но нито един не знаеше към кого да се насочи. Те самите като коменданти нямаха представа. Има ли нужда от молба? На кого да се даде тази молба? Няма никаква информация и това е от миналата седмица. Ние всички сме наясно, че проблемът е решен. Но всъщност нищо не се случва. Как да се случи това нещо и малко по-надолу по скалата, която е при хората, които приемат документи. Аз предлагам да насрочим семинара за тук и да се еминици, защото е 9 нещо. Само да отбележим, проблема не е решен. И точно за това никой няма информация. Да, но аз чу, чу от Козкожа Гнатова, да. че проблема е решен. За това ми беше и въпроса към нея. Да, аз много си допреди една седмица се въртяхме в параграф 22 точно на тази тема. Аз не съм сигурна, да. че този въпрос не е административен и изобщо трябва да го обсъждаме, нали, на такова Тук да, кажи, да, въпроса. Той, той, наистина, <същи> той е ключов въпрос, да, да, един да, да, от най-важните е. в момента. Просто няма втори като М, този въпрос. Доста, да, получили статут, наистина страдат. Заповядайте Ирина. Ирина, не да се казвам. Сега това, което виждам, е вие казвате въпросът е решен. Обаче никой не знае за това, защото някъде комуникацията се е, къса, и то става дума за държавни институции. Ние сме дънакоплаци, плащаме данъци, за да може държавата да решава проблемите, създадени в обществото ни. Това, че не се интегрират е, хората, търсещи убежище в България, а след това създава допълнителни проблеми по веригата вътре в самото общество. Тоест, а, ако аз плащам данъци, искам да знам кой е виновен за това, че проблемите върват отгоре надолу и не се решават. И когато виждам, че да кажем, а, ние а, плащаме данъци, за да решава държавата ефективно и смислено създадените казуси и създадените проблеми, но това не се случва, а виждам да кажем, че има други, други звена, където това се случва. Тоест някакви хора абсолютно доброволно, без аз да съм платила стотинка за това, а, момчето на първия ред да отиде и да преподава военна рампа, го прави, вижда, или палестинското училище, което е чуждо училище по принцип, а, да поеме 100 деца бъженци. Виждам, че такова нещо се случва. А какво виждам от другата страна? Виждам, че държавата а, изпитва съмнения към Палестинското училище, потупва по рамото доброволците, които работят с бежанците, но даже не им казва, ще ви дадем ксерокопия от въпросния наръчник за там въпросното обучение. А, и, и никой не е държавата. И никой не е държавата. Да, тези учебници са на Агенцията за бежанците. Аз мога да им дам колкото искате учебници по български език и литература от 1 до 12 класи, читанки и букварчета, ами, добре, но те не са това, агенцията, което е необходимо. Да, да ги качи на интернет страницата си момчето, попита къде да видим какво е необходимо, поне като ги готвят доброволно тези деца, поне да ги подготвят за да могат да минат този странен прак. А, изпита, изпита. Казвате че ще отпадне, прекрасно да отпадне. Ама да ги... А, да, да, а... Да... Защо, за, защо държавата не се възползва в по-голяма степен от това, което хората доброволно правят и без ТОИ? Да, да. А защо плащаме данъци тогава? Той вие плащате, наистина, то. Всички сме в този абсурд да. някакси. Защо да е задаваме безмислени Защо да е безмислен въпрос, е, когато. Въпросът защо плащаме данъци е безсмислен? Ако искате да ха... отиваме от срежда срещу на ха... Народното съзнание, дали да безположение и да ха... спираме данници. Ха... Не съм казала това. Казвам да се слушаме и да. И да... И да... Коментар е това. Сега имате въпрос, от този на адресите. Става дума за следващото. Да. Тут трябва да напусне до две седмици центъра, нали знаете така? Има закон такъв за убежището и беженците. Той получава вече няколко хиляди души получиха статути. Те нямат пари да излязат на външен адрес. След което казват, ние не можем да излезем на външен адрес, защото не разполагаме със средства. Пускате една обица, след която остават в центровете още от 3 до 6 месеца. Те запушват местата за следващите беженци, а навън нямат средства да си платят найемите. Какво да, направим тогава? Какво да направим тогава при тези малки данъци, които всички плащаме и този скромен бюджет на държавицата? Имате ли някакво решение вие да ми предложите аз да го запиша и да го докладвам на началника си? А на кого се пречи? А на, извинете, на кого се пречи? Да отида да го набия в момента. Ако мога някого да набия, кажете който Не, пречи на Хората, yeah. които идват при нас, им даваме средства и комуникация да си преподават. Госпожа nee, Сачева не, аз... знае. Сама, Разрешение е, принцип... даваме на всеки. Съдействие да хората да останат в центровете даваме. Дайте конкретни предложения да се опитаме да го решим въпроса. Иначе... Не, аз ми сме... си... И говорим. Ако да. може само аз да, да се намеся... Значи става въпроси за, за това, че по принцип хората по места, които работят по места не винаги са достатъчно добре осведомени за решенията, които се взимат в агенцията. Това може би искаше да каже Петя. Защото а, действително е факт и аз съм жив свидетел на това, че господин Черпанлиев реши този въпрос директно с кметовете на всички населени места и че по принцип беженците могат да се, на... да се регистрират на адресите на лагерите. Това е решено. На центровете, да, на центровете. И а, това е решено, но е факт, действително, че надолу по веригата някои от служителите не го знаят или понякога отказват да направят това, защото дори на мен самата ми се е случвало да звъня в ДАП, за да моля някой от ДАП да се обади, примерно, в Овча купел и да каже, че това вече е решено. Наистина това съществува като проблем, но то не е проблем централно на ръководството в този случай, на решенията, които той е взело. Съществуват различни служители отделни, които очевидно създават някои проблеми. Това е наистина това е... Аз познавам боне десетки виженци, които чакат нали, адрес на регистра... регистрация, това е голям проблем. Аз знам, че те на, на адреса на центровете, но може би и липсване тая координация бона долу или чуваемост, това, което е, е, така създава впечатление, че наистина нещо не функционира. Аз, е... разбира се, ако нямате други въпроси, искам да ви благодаря бърво за търбението че ни... Е, защото не сте, даже не го реща тук. Да, да. Може ли едно предложение? Да, наистина е решено адресите да стават на центровете за временно настаняване или както се водат там. Ето това е решение на един проблем. В момента пазарът за даване под найеми е много... с много завишени цени много проблемен и много черен. Точно така. Ако се даде адрес да бъде регистрирана за постоянно пребиваване в лагер, те могат да излезат на квартира, малко по-безпроблемно, защото няма да им се наложи да изнудваме Буднатиски, самите да. А, на, на хазаите, а, общината, които в общината е страшно трудно. Те могат да живеят, някои от тях имат и възможност, но проблем е самата адресна регистрация. Защото има много регистрирани на един адрес, които няма начин Законов да бъдат отписани други преди това регистрирани, пак беженци, които са станали са заминали в чужбина. На един адрес има 10 човека и той няма законово право да регистрира повече. Така, центъра за на Европа, се създават същия Аз може би аз съм господин Дарф, не знам, аз ви предложа някаква среща с доброволски да. Да, да, да, точно за това, защото може би не да с... Искам да ви благодаря, ако нямате други въпроси. Разбира се, целта на този дебат не е да хвърляме само вината върху тази или унази институция. Аз знам колко е трудно на, на държавните агенции, на другите институции, лично запознах с новото ръководство и не знам, че е наистина на подобрение. Интеграцията е много бавен и сложен процес, те бърва, ние ще има други дебати и други дискусии, просто ние хвърляме светлина, защото наистина тази много е, е, актуална и важна, много важна тема. Благодаря ви много. Благодаря.